діти. А сьогодні вранці він застав її за листуванням. Як тільки новий шов до кімнати, дівчина відразу відклала телефон у бік. Клієнт, сказали так, ніби виправдовувалась. Залишив відгук, що задоволений майстер-класом. Прозвучало невпевнено з уст Наді. Втім, Гнат вдав, що повірив. Витиснув із себе усмішку та поквапився на роботу. «Клієнт», – крутились в голові. «Звісно, бачив я того клієнта». Ще б не залишитись задоволеним Гнат додав газу і стиснув кермо міцніше Якщо виявиться, що Надя обманює його, то Не хотів навіть думати, що тоді буде Вирішив ввечері все ж поговорити з нею Доки не звів себе в могилу Проте ввечері Надя повернулася втомлена Не готовою до будь-яких розмов Навіть не повечеряла, пішла відразу спати А вранці Гнат знову застав її з телефоном в руках Попри намагання розмовляти пошепки. Йому все одно вдалося дещо підслухати. Так, все в силі. Сьогодні в 18 годині, як і домовлялись. Надя замовкла, мабуть, слухала співрозмовника. На жаль, Гнат не чув, кому належить голос. Чоловікові чи жінці. Я також сподіваюся, що все вдасться. Все, мушу закінчувати, Гнат повернувся. Здається, він щось почав підозрювати, тому обережність не завадить. Бувай. По той бік дверей все стихло, вочевидь Надя поклала слухавку. Гнат, розчарований підслуханою розмовою, так і не спромігся поговорити з дівчиною. Забракло сміливості почути правду. Надя у вишуканій вечірній сукні вийшла з будинку і сіла до невідомого авто. Усю дорогу Гнат ввів свою внутрішню боротьбу. В нього не залишилось сумнівів, що Надя повернулася до минулої професії. Їхати довелося недовго, якихось сорок хвилин, і вони прибули до готельного комплексу. Хто б сумнівався... Гнат вдарив кілька разів по керму. Як вона могла? Його розібрала така лють, що він вискочив з авто і попрямував прямо на Надю. «Гнат? Що ти тут робиш?» – злякалась, побачивши перед собою розлюченого чоловіка. «Це ти мені скажи. Наді, як ти могла? Міг би, то ударив!» – просидів крізь стиснуті зуби. «Про що ти говориш? Де він? Чекає на тебе в номері, так? Хто?» «Не прикидайся, що нічого не розумієш. Мені все відомо. Ти знову взялася за старе. Спиш чоловіками за гроші, шльондра!» Надя не втрималась і дала Гнатові гучного ляпаса. Її груди від важкого дихання здіймались вгору, а кров від образи кинулась до обличчя. «Та ось що ти думаєш про мене? Я повинна була здогадатись. З днем народження, Гнат!» Надя схопила низ сукні, що вилучились по землі, і увійшла до середини. За секунду він увійшов за нею і закляк від несподіванки. Купка друзів і колег вискочила із-за закутків зі словами «сюрприз». «Чорт забирай!» – ляснув себе по чолі. «Як я міг забути про свій день народження!» «Надю, прости мене, я справжній дурень!» «Я такого собі навигадував!» – глянув винувато, відчувавши перед коханою сором. «Не заперечуватиму! Чому ти просто не запитав?» А будував незрозумілі здогадки Ми ж наче домовлялись бути чесними одне з одним Я злякався Злякався почути правду Опустив винувату голову, бо своїми підозрами підвів Надю Я ж казала, що ти не зможеш мені довіряти Однаково перевірятимеш і сумніватимешся Надю, що мені зробити, аби ти пробачила мені? Дівчина примружила очі, щось вже вигадавши Пробігти голяка довкола святого столу Гнат роздягав рота, подумавши, що вона жартує. Але вивчивши характер Наді, збагнув, що дівчина говорить цілком серйозно. Гаразд. Те, як він вчинив стосовно неї, нічого проти того, що від нього зараз вимагається. Чоловік потягнувся розчибати штани, готовий з гідністю пройти покарання. «Стій, стій!» – втрутилась Надя, що хвилину тому мала намір задовольнити свою образу. «Ти серйозно думав, що я дозволю тобі бігати голяка по залу? Поглянула на Гната, збагнувши з його розгубленого виразу обличчя, що так і є. Лочевій думав, доки ніхто не помітив зі сторонніх, Гнат швидко застебнув штани. Вічно ти зі своїми жартами. Я вже не знаю, чого від тебе чекати. Знайоме відчуття. Розумію, почувся смуток в голосі. Гнат знав, що своїми підозрами зробив Наді боляче. Мав стати для неї надійним плечем, опорою, а натомість він ще раз перепросив готовий будь-що знову заслужити довіру дівчини Надя повелась в цій ситуації розумно І не стала більше нічого вияснювати Підозри Гната не стали для неї чимось приголомшливим Знала, що колись він однаково їй приткне Завдяки мудрості Наді вечір вдалося врятувати Гнат зміг нарешті розслабитись І зануритись з головою у святкування свого дня народження Дівчина з келихом шампанського в руках Стояла в куточку і насолоджувалась вечором, який самотужки організувала для Гната. Візитку, що й вручив Гліб, Надя, як тільки-но він від'їхав, розірвала на дрібні клаптики і викинула в смітник, не маючи жодного наміру йому телефонувати. Своє попереднє життя вона залишила в далекому минулому, і ніщо не змусить її туди знову повернутись. На жаль, цього Гнат не міг побачити, адже під дією емоцій втік з місця злочину. «Кохана, дякую за свято! Ти диво!» промовив чоловік, коли вечір майже був позаду. «Будь ласка, я хотіла, аби цей день тобі запам'ятався надовго. Тобі це вдалося». Звісно, не без моєї допомоги. Спробував пожартувати і знову відчув себе надолугу. Шкода тільки, що безлізе. Вона ніколи раніше не пропускала мого дня народження. Чоловік і досі тривожився за донькою ситуацією, яка для них склалась. «Що ж, «Час ще одного сюрпризу настав? Озирнись, прошепотіла Надя, кивнувши йому за спину. Гнат з якимсь внутрішнім хвилюванням озирнувся і не повірив власним очам. Перед ним стояла його Ліза. Вони якось мить непорушно стояли та вдивлялись в обличчя одне одного. Зачай, що не бачили, страпилися чимало. Ліза стільки разів поривали зателефонувати батькові та про все розповісти йому. Проте останньої миті завжди обривала способи поговорити. Гнат дивився на доньку і більше не бачив в ній маленької дівчинки, яку мав за честь ростити. Яку балував, яку приймав, щоб вона не накоїла. Любив як рідну. Зараз перед ним стояла красива, впевнена в собі молода жінка. Наступної миті Гнат і Лі закинулись в обійму одне одного. Цей зв'язок ніщо і ніхто не здатний розірвати. Тепер вони це знали напевне. «Надю, як? Коли?» – запитав розчулений Гнат. «Це не моя заслуга, а Лізе. Я лиш допомогла з організацією». Гнат здійняв голову догори, закотивши при цьому очі. Ці дівчата колись доведуть його до нервового зриву. Він хотів було розпитати Лізу, де Сергій, як їй з ним живеться, втім вирішив, що зараз не час псувати вечір. Йому хтось зателефонував, через що швидко відійшов у бік». Дівчата між собою переглянулись та повели плечима. Через п'ять хвилин Гнат повернувся, явно чимось стурбований. «Гнат, що трапилось?» – поцікавилась Надя, сполохавшись його хмурого вигляду. Чоловік не став тягнути її з дізнанням. Він стільки часу чекав цього і нарешті дочекався. «Я знайшов тих хлопців. Вони дадуть свідчення проти Сергія». Перевів погляд на Лізу, розуміючи, що, мабуть, зачепить її яким було його здивування, коли донька промовила В цьому немає потреби, у мене на руках є свідчення про те, що це він зґвалтував Надю Розділ 25 Надя відчула, як перед очима попливла кімната, і аби не впасти схопилась за край гнатового піджака Чоловік злякався, кинувшись до коханої Надійко, присядь, підсунув їй стільця і попрохав Лізу принести склянку води «Все добре, краще їдьмо додому», – відмовилась, бажаючи, якомога швидше опинитись в рідних стінах. Ліза та Гнат не заперечували, усім було недосвяткування. Дорога до будинку здалась Гнатові нескінченною, Якби не водій, якому чути подробиці їхнього особистого, було зайвим, то б продовжив розмову. Надя також сиділа всю дорогу, наче на голках. Не вірила у справедливість, як у те, що кривдник отримує заслужене покарання. І лише Ліза, на обличчі якої відбивався душевний спокій і тиха, умиртворена радість, дивилась у вікно авто, спостерігаючи в ньому за світлом вечірніх ліхтарів. Свій план вона виношувала кілька місяців. Той, хто вважав, що її можна використати, сам зазнав удару в спину. «Мене ж, моєю зброєю!» – цідив крізь зуби Сергій, збагнувши, що з ним увесь цей час грали. «Ти зізнався добровільно, без чогось натиску чи погроз?» Відповіла Ліза, гордовита, самовпевнена Вона грала роль наївної, засліпленої коханням юну дівчину Насправді виявилась хитрою, непередбачуваною і доволі кмітливою Погодившись втекти з Сергієм, мала на меті витягти з нього усю правду про зґвалтування Наді Окрім цього, їй вдалося розкопати й інші гріхи чоловіка, за які той неодмінно понесе тюремне покарання «Стерва!» – зробив крок вперед Аби схопити Лізу за горло Але не наважився, відступив Розуміння, що програв Що був обманутим Нанесло його зарозумілій натурі Серйозного удару Ця мала зуміла ввести його довколо пальця Ба більше Їй вдалося пробудити в ньому почуття Яких ніколи ні до кого не мав У якийсь період свого життя повірив Що здатний все змінити І навіть самому змінитись Проте підлив чинок Лізи Вщент зруйнував його А казав, що сіра мишка Усміхнулася, тримаючись впевнено Почута розмова Сергія з її батьком завдала їй тоді страшного болю Та Ліза була не з тих, хто нитиме та жалітиме себе Притаманне відчуття власної гідності та самоповаги Були сильнішими за закоханість Гравши за правилами Сергія, насправді вела власну гру Ліза врятувала не лише Гната від в'язниці, а наді від душевних мук але й себе від приниження Гроші не завжди все вирішують Кинула наостанок Вона накинула на плече шкір'яну сумочку І вийшла з квартири Дектофон, на якому було записане зізнання Ліза передала до рук поліції Не залишивши Сергієві Жодного шансу на порятунок Покинула його, ставши переможницею За вікном нарешті світліло сонце Та чутно було спів пташок На дворі щодень ставало тепліше і від цього на дощі робилось радісніше Зима цього ранку для Наді та Гната виявилась по-справжньому лютою Суд над Сергієм змусив обох нервувати Наді знову довелось зустріти свіч на віч із своїм кривдником Гнатові свідчити проти колишнього найкращого друга Спостерігаючи, як одягають кайдани на людину, яку вважав рідною І яка згодом безжально зрадила Відчував внутрішній конфлікт але не Надя, що повірила у справедливість життя. На щастя, весна принесла у їхню домівку довгоочікуваний сімейний спокій. Ну як спокій? Прозвати так дитячі капризи навряд чи можна. Тримаючи на руках дворічного Михайлика, натя розповідала хлопчикові про пташок і жучків, яких споглядали за вікном свого будинку. З хвилини на хвилину з роботи мав повернутися Гнат. Побачивши в базі фото Михайлика, Надя відразу відчула, що це він – їхній син. Не Нагаючи жодної хвилини, вони з Гнатом почали збирати всі необхідні документи для всиновлення. Довгі очікування, хвилювання, думки, а що як не віддадуть, тягнулись днями і ночами. Надя не могла нормально ані спати, ані їсти, адже її розривало від думки, що десь там, в холодних стінах дитячого будинку, знаходиться їхній самотній син. Михайлик нагадував їй її, її молодшого братика, що трагічно загинув в пожежі разом із батьками. Такі ж карі очі дивились на неї і благали врятувати. Надя не знала, як змогла гідно відбути увесь процес всиновлення і не розірватись. Та це вартувало цього. Народжений серцем хлопчик тепер був в цілковитій безпеці поряд люблячих батьків. «А ось і татко наш прийшов», – промовила Надя до Михайлика, почувши з коридору голос гната. «Ти його так геть розбалуєш», – нагремила на чоловіка, коли той витягнув з пакета чергову іграшку. «Любе, не гнівайся. Я хочу, аби наш хлопчик мав все необхідне». «Я також. Але як десята за тиждень машинка йому в цьому допоможе? Він без труднощів розбиратиметься в їхніх технологіях, двигунах і всьому іншому». Надя покивала головою, після того, як Гнат став татком хлопчика, сам перетворився на дитину. Надя милувалася з своїми чоловіками і тим, як вони комунікують. В будинку роздався телефонний дзвінок. Михайлик тільки-но зачув веселу мелодію, почав комедно згинати ніжки. Це були способи танцю. Гнато вімкнув гучномовець і привітався. «Привіт, Лізу! Як там поживає мій молодший братик? Влаштовую вам розваги?» «Скоріше, ваш батько!» – озвалася Надя, зрадівши дзвінку Лізи, стосунки з якою тільки змінились. «Допомога потрібна? Поки справляюсь сама, але з нетерпінням чекаю на твоє повернення. Ще тиждень і приїду до вас, бо вже дуже скучила за мехасиком». «Він також», – глянула на хлопчика, що випробовував на міцність машинку. «Які на сьогодні плани?» – поцікавився Гнат в доньки. «Їдемо з мамою і татом Владом до бабусі в село. Мама стверджує, що мені не завадить свіже повітря. І вона має рацію, передавай бабусі мої вітання». «Неодмінно» а ви, Михайлокові, мої цьомчики». Гнат знову перевів погляд на сина. Той сидів на килимку та пхав до рота іграшку. «Передам. Все, Ліско, мушу бігти, бо твій братик зараз проковтне машинку». Доки Гнат намагався відібрати з рук сина іграшку, Надя накривала на стіл вечерю. Вона навіть не могла уявити, що буде колись такою щасливою. Тепер в неї було все, чого боялась і про що водночас мріяла. «Може, і нам з'їздити у Львів? Запропонувала Надя за вечерею Можна? Давно не був у Львові Після вечері гляну готель У мене є краща ідея Але про неї ти дізнаєшся в процесі поїздки Ну ось, так завжди Ти все вирішуєш за нас обох Іноді мені здається, що я тобі зовсім не потрібен Ти зовсім впораєшся самотужки Люби, ти помиляєшся Ти потрібен мені Ти б мав це знати Ніби знаю, та не відчуваю Надя досі тримала оборону, не дозволяючи заходити за кордон недозволеного. За стільки років вона звикла надіяти тільки на себе, а тим паче щось вирішувати. Але тепер вона була не одна. Гнат за час, що вони були разом, заслужив, аби йому довіряли. Аби без страху покладались на його тверде плече. Потайки ображався на Надю, бо не відчував в ній власної потреби. Хотів, щоб поряд нього вона почувалася захищеною від вітру та хвиль що подекуди досі хитали. «Пробач, я справді інколи поводжусь як стерво. Обіцяю виправитись». Гнат потерся об долоньку коханої, сподіваючись, що їй це все ж вдасться. Запхавши в багажник останню валізу, Гнат приготувався від'їжджати у бік Львова. Михайлик сидів в своєму автокріслі і наполегливо намагався розібратись книжечкою, подарованою Лізою. Дівчина після довготривалої відпустки Знову повернулась у Київ, планувала відновити навчання, яке колись несподівано залишила Жити разом з Гнатом і Надею відмовилась, натомість оселилась в однокімнатній квартирі, яку винаймала за власний кошт Гнат допоміг відкрити їй омріяний салон краси, внаслідок якого вона могла спокійно жити Надя зачинила будинок і нарешті сіла в авто, готова вирушати вона так і не зізналась, що замислила і куди саме вони прямують Гнат відпустив дану ситуацію, частково змирившись з непередбачуваністю коханої Надя насолоджувалась поїздкою, все було так, як вона любила Смак улюбленої кави на заправці та рідні краєвиди, які й не потрібні фотошопи, аби закохати в себе глядача Це була перша мандрівка Михайлика Хлопчик то спав, то їв не забуваючи періодично поплакати чи ж погратись улюбленими іграшками. Гнат відповідальний за сім'ю, без обгонів і перевищення швидкості, обережно вів авто. Коли голоси з мобільного Наді повідомив, що вони наближаються до місця призначення, Гнат раптом збагнув, що бував тут раніше. «Нічого не розумію. Та ця дорога мені видається знайомою». Надя нічого на те не відповіла, продовжувала тримати язика за зубами. Скоро все пояснить. Автівка рухалася ґрунтовою дорогою вздовж цегляних хатинок, вкритих металочерепицею. Гнат кидав погляди з одного будинку на інший і вже не сумнівався, що бував тут. Випадковість чи чітко спланований план? Голос зі смартфона повідомив, що вони прибули на місце призначення. Припаркувавши авто, Гнат вийшов на вулицю. З відчуттям, що його знову водять за носа, суворо поглянув на Надю. Звідси Ксені родом, он її дім, вказав пальцем у бік будинку, куди приїздив у гості в ролі зятя. Надю, що відбувається? Я повинна тобі в дечому зізнатись. Вкотре, подумав Гнат, здійнявши суворий погляд до неба. Розділ двадцять шостий Надя вийшла на свіже повітря. В будинку, в якому вона нещодавно закінчила ремонт, досі пахло фарбою і стояла за духа. Всунувши босі ноги у дорогі босоніжки, дівчина поквапилась на двір. Вона вдихнула носом сільське повітря. Пахло сіном і спокоєм. Зовсім близько співав сусідський півень, а за ним заводив пес. Надя заплющила очі і підставила обличчя під промені ранкового сонця. Можливо, ось воно щастя, і зовсім не потрібно було їхати по нього до столиці. Дівчина покинула шукати відповіді на складні питання і повернулась до реалій. Вона помітила на Ганку Ксеню, що приїхала провідати свою матір. Жінка пила каву і, здавалося, також про щось думала. «Не завадила?» «В жодному разі. Сідай, вип'єш зі мною кави. Залюбки». Ксеня наповнила чашку, привезеної з-за кордону арабіки, та пригостила нею сусідку. «Як ти, Надю?» «Надовго повернулася додому?» «Як би ж то знати», – здвигнула плечима, зробивши ковток ароматного напою. Два роки тому вона прийняла рішення назавжди піти з ескорту. Відчувала емоційне вигорання та моральне спустошення. Розуміла, якщо вчасно звідти не піде, то зруйнує залишки себе справжньої. Намагалась повернутися до звичайного життя. Влаштувалась на саму звичайну роботу, змінила подекуди стиль та переїхала до гуртожитку. Надя була нестримною, зухвалою, ображеною на світ молодою натурою. Аби вгамувати свій пил, всяко розважалась, влаштовувала дрібні крадіжки, авантюри, не вважаючи це чимось жахливим. Заміж тобі потрібно. За кого, Ксеню? За нормального чоловіка. Та тільки де його взяти? Довкола або у зрадники, або невдахи. Пронаді в селі подейкували різне, проте Ксеня ніколи не зважала на підставні плітки, на які були багаті людські язики. Дівчину знала з малку, бідолашна рано стала сиротою, Ще й дитинство було нещасливих. Пожежа по вині власних батьків забрала в дівчини усе, що любила. Якщо будинок вдалося відбудувати, то повернути найрідніших було неможливо. «У мене на прикметі є один чоловік. Як на мене, ви ідеально підходите одне одному». «Хм, і хто ж він?» Поцікавилась, радше заради розваги. «Мій колишній чоловік. Ого, Ксеню, не очікувала від тебе. Гнат хороший чоловік». Просто не моя людина. А Влад? Влад – моє все. Ксеня взяла до рук свій смартфон та, погортавши список контактів, дала Наді. Ум, харизматичний, зауважила відразу. Проте маю побоювання, що нічого не вийде. Не дуже хочу мати справу з багатіями. Він не типовий багатій, заперечила Ксеня, вдячна чоловікові за час, що були разом. Вона бажала Гнатові щастя. Останнім часом чоловік занурився у себе, Цікавився виключно роботою та донькою. В ньому відчувалась самотність, яку потрібно було негайно знешкодити. Надя все ж таки взяла контакти чоловіка. З приводу цього не будувала грандіозних планів. Вирішила, якщо стане зовсім сумно, влаштує собі та Гнатові несподіване знайомство. Зачинивши батьківський дім на замок, вирушила до Києва. Скориставшись даними Гната, який їй дала Ксенія, було нескладно дізнатись, чим цікавиться чоловік, Іде полюбляє проводити свій вільний час. Одного прекрасного ранку Надя взяла на прокат велосипед і заледве запакувала його до своєї автівки. Забачивши знайомий силует чоловіка, що, звичайно, бігав парком у цей час, сіла на ровер і поїхала назустріч своєму щастю. Гнат слухав, роззявивши рота. Історія знайомства повторювалась колись він так само познайомився з Ксенією. Мабуть, дійсно, життя це бумеранг що має властивість повертатись до того, хто запустив його. Тільки значно неприємніше та болючіше отримувати назад те, що жбурнув першим. «Надю, як? Як тобі вдається весь час мене обманювати?» «Визнаю, для мене це була звична авантюра, та я не знала, що закохаюсь в тебе». Гнат запустив пальці в волосся, готовий волати увесь голос. Прибував немов у жахливому сні, з якого ніяк не міг пробудитись. Якесь наслання. Мені і направду пороблено, бо навіть зараз, окрім злості, відчуваю, що кохаю. Надя кинулась до чоловіка, якому знову завдала болю. Ні, скрикнув і відпустив. Це нічого не означає. Зробимо так. Я зараз поїду, а ви з Михайликом залишайтесь тут. Гнат, прошу тебе, вислухай. Ні, Надю. Цього разу останнє слово залишається за мною. Він пропалив її своїм поглядом, під яким у неї зігнулись коліна. Надя відразу замовкнула і чи не вперше не перечила, прийнявши чоловікове рішення. Гнат допоміг Наді занести у будинок їхні з Михайлоком речі та деякі продукти, куплені по дорозі. Перед тим, як піти, пригорнув до себе синочка, шкодуючи, що не зможе бути поруч. Поцілувавши маленьку щічку, похопцем вийшов з будинку. Надя почула, як від'їхала авто і злякалась. Це був кінець. Надя сиділа в дворі і кидала Михайликові м'яча. Хлопчикові така гра була до вподоби. Він ловив його та кидав Надію відповідь. Жінка не переставала пишатись вмінням сина і щоразу його хвалила. «Шкода, тільки що Гнацього не бачить», – промовила тихенько, аби хлопчик не почув. У свої два роки розумів чимало. І те його тата боляче різало по-живому. Гру перервав дзвінок Лізи. Дівчина розривалась між батьком і Надією. Бо доводилось втішати то одного, то іншого Ой, Лізо, якось воно буде Не змушу ж я його силоміць вибачити мені З одного боку, я розумію, тата Ви з моєю мамою змовились у нього за спиною Не було ніякої змови Ксеня дала мені лише його контакти Все інше, то вже я Надя зітхнула, жалкуючи про свій вчинок Моя вина в тому, що не відразу зізналась йому І що спочатку поставились до нашого знайомства як до звичайної авантюри. Дівчата могли ще довго розмовляти, але Надя вимушена була попрощатися з Лізою, адже Михайлик вимагав, аби з ним грали в м'яча. Дівчата попрощались, і Надя зосередилась на синові. «Тата, тата!» – знову прозвучала з уст хлопчика. Надя простежила за поглядом сина і не повірила своїм очам. До них впевненою ходою йшов Гнат. Серце жінки забилось, повіки задріботіли. До біса силу волі. Хотілося плакати і виказати власну слабкість. Голитись перед коханим чоловіком тепер було не страшно. Михайлик, забачивши татка, що духу помчав до нього. Гнат підбіг до хлопчика та підхопив на руки. «Привіт, синочку!» – прошепотів дівчині на вушко. Стримувати сльози ставало все важче. Хотів бути поряд, та, на жаль, не впорався з образою. Він перевів погляд на Надюк, що стояла та ковтала солені сльози. Разом зі слізьми змивала себе маску сильної та волівої жінки. Гнат дивився на неї та бачив перед собою справжню і нарешті вільну. Він притягнув її до себе і торкнувся теплими губами з «Як же я потребувала тебе!» Ось вона мить усвідомлення, визнала, не усмикнулась. Надя на мить відстронилась від Гната, та лише аби в дечому зізнатись. «Мій день народження – 30 жовтня», – злетіло з уст заповітне зізнання. Очі Гната наповнились слізьми. «Ну і що, що чоловіки не плачуть?» «Не це зараз мало значення». Надя довірила йому потаємне. Довірила те, що належало тільки їй. Вона берегла дату свого народження, як зіницю ока. Страху, що хтось відбере те єдине, що залишилось від неї справжньої. Гнат боявся, що йому ніколи не вдасться пробитися до серця коханої і не вірив у свої щастя. «Дякую», – промовив одними лише губами. Надя вирвалась зі знегоди та віднайшла в обіймах чоловіка омрієний спокій. Гнат став її надійним прихистком посеред моря, охопленого неспокійними хвилями. До її несло течією, крутили у стрімкому вирі подій. Утворений коловорот ледь не засмоктав, і не знищив загублений дівча Та схопившись за міцну руку Гната Надя зуміла випласти ЕПІЛОГ Річі носився пляжем, намагаючись впіймати м'яча Якого йому кидав Михайлик Ці двоє з перших секунд полюбили одне одного Хлопчик міг рати з собакою днями і ночами Забувши про мультики Розмова про те, щоб завести пса переросла у реальність Гнат давно мріяв про домашнього улюбленця, переконуючи Надю, що повноцінна сім'я повинна складатися ще й із собаки. Надя не думала перечити, бо дотримувалась тієї ж думки. Доки хлопчик наздоганяв собаку, гнат і Надя сиділи на теплому піску, вдивляючись у спокійне море. Гнат марив про відпустку, вважав, що вона їм необхідна, як і домашній улюбленець. Довго не роздумуючи, взяли квитки на літак і полетіли у сімейну подорож Щось Сліза затримується Гнат глянув на годинник, звівши чорні брови Їхній літак мав приземлитись годину тому Вона вже доросла, наслід так хвилюватись І це мені кажеш ти, що назводить очи із Михася? Не порівнюй, Михайло три, а Ліза он заміж збирається Гнат важко зітхнув Розумів, що дочка давно вже виросла Але батьківських ревнощів ніяк не міг позбутись. Надя пригорнулась до чоловіка, маючи в цьому потребу. Любила їхні суперечки, бо тепер були справжнім подружжям. Гнат схилився до дружини і поцілував у скроню. О, «Он, ліска, йде, а ти переживав?» Гнат озирнувся і помахав дочці, що трималась за руку зі своїм нареченим. Дмитра Гнат прийняв відразу, хоч і не обійшлось без розпитувань, хто він і звідки, та де планують жити. Анкетування б могло тривати довше, але вміння Наді зачарувати чоловіка зуміло його вчасно зупинити. Гнат подав Наді руку, аби допомогти їй підвестись з піску. Молода жінка кинула погляд на море і усміхнулася. Воно було спокійне та чисте. Неподалік стояло пришвартоване судно, якому, як і їй, вдалося віднайти свій шлях і припливти до тихої гавані. Кінець книги. Текст читала пані Ганна.